Bir dəfə, bu heç vaxt yadından çıxmaz, bir nəfər qardaş evlərinə donak çağırdı, oturduq, istar etdik. Məhsədində bu idi ki, bir nəfər qardaş gəlməli idi. Qardaşın dediyinə görə, güya qardaş gəlməli idi. sualları var idi, bu suallara cavab vermək lazım idi. Şəxsən, təkbətək sual vermək istəyirdi. Qardaş da yaxşı yörmətli qardaşdır deyə xaişini yerə salmanam. Getdim. Axşam, qardaş, 200 nəfər də başqa qardaşlar var idi, Hüzeyfə və s. qardaşlar. Bir də bu şəxs, milliyyəti başqa millətdən idi, rəzgiydi. Və o türlü başqası sual vermək, dini suallar suallarına cavab verdim hər sualı da əsaslandırırdım ayə ilə hədislə ayə ilə hədislə sualları bitdikdən sonra nədəsə yaxşıdır ə hə, bu dediklərin sənin neçə illər öyrəndiyini mənə bir gecədə öyrədirlər hə, necəsən bunu öyrədirlər hə, əziyyətsiz, heç niyə nail olmaq olmur e hə, gələk sən preqəmbər olasan heç hə. hə, bir əziyyətsiz, Allah səni seçsin Əziyyətsiz, sən bunu yadda saxlayasan, öyrənəsən. Və bən insansansa, mənimki müəziyyət çəkməlisən. Dədi, bəli, sən deyəm deyirəm, mənə peygamberim. <gülüyor> Dedim, iftaq eləm. Dədi, mən oturuqam peygamda. Diyaralanır, oradan bir sulğa gəlir, qoşulur mənim qəlbimə, elm qəsaf edir mənim. <gülüyor> Dedim, yaxşı, onda Gəl, pozisiyalarınızı dəyişək. <gülüyor> Məhsən sual verin. O, sən preqamberdən elmlirsən, onu deməhsənə bilmədiyimi sual verin. Şulan günaha görə, bir günah dediyim, qəbirdə hansı ərdab verilir. Şəhi bu xarqədə var bu əviz. Qəbirdə hansı Qəbirdə hansı ərdə olasın. Qəbirdə hansı dedi, ikinci sualı verir. Gördüm ki, bilir. İkinci sualı verdim ki, Asımış qoyuna nə qədər zəkak düşür? Yine diyan məhə. Nə oldu? Yə, bunu elə mənə öyrədməyiblər. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sənə Peyqəmbərliyi yavaş-yavaş gəlir. Yə, yox, belə biz sənə inana bilmərik. Sən bizə ispat et ki, sən Peyqəmbərsən. Sən bir düz dəyirsən, heç kəs mənə inanmır. O gün əl əskərin yanına məsidə. Məsidə gir kimi, namazı qusaran kimi mənə dedi ki, El kafir, çıx məsildən. <gülüyor> Beysin mən ona ilə deyim? Bunu Allah qəlbimə saldı ki, bu cür cavab verir mənə. Dedim, axı peyqəndərlərin hamısı qardaş olur. Niyə siz bir-birinizlə yola gəlmirsiniz? <gülüyor> Ahir yəni, dözməli. Dözməli cavab verə bilmir. Başladı qışkıraq, qışkıraq. Nüyün özü üçün Allaha doyur edir, amma ki 100% bu şeytana, şeytanı sağırır. Allahım, bunlara mənim Peyğamndar olduğunu ispat eləm. Allah ispat edir. Elə bil ki, bir dayaca uşağı tutub silkələyərsən belə, necə silkələnər? Özünü-özünü bilirsən ki, bu özü-özünü silkəlir. Hanga hiss olunur ki, bunu kimsə tutub, belə silkələyir. Hamımız qoxduq, qoxduq, başladım ayet əl-kursin oxumağa, bu, sakitləşdi. Öz dərdə qızarıb, o belə çıxır bəbəyinlə, az qala çıxıb, çıxın yerə, qışqırır. Qışqırır ki, Allahım, Dayandı, ayet əl-kursin Bunu mən birada istəndirdim. Gülə-güləddim ki, hə, mən nə qədər kitab qurulan oxumuşam, hədis oxumuşam, hələ rast gəlməyib ki, hansısa Peyğəmbər, Peyğəmbərliyini bəyvələyliyə ilə sülub eləsindir. O bir anda bunu qayaqçından da və bəş başladılar sinçələməyə. Biz atıq dostduq ki, sahibinlə girər bizə. Həlum edirlər, minəcə etən rəzindir deyil. Qadaş, dur, get, sən bizə lazım deyilsin. Yələn aldıq, getdi, dedi ki, mən sizə sülub eləyəsəm, vaxt gələdir, siz pəşman olacaq. <gülüyor> Allah s.a.q. Quran-ı kərəmdə deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. Peyğəmbərlərin sonuçudur. -salam. Ondan sonra Cebrail ə.s. bir daha insanla təmasda olmayacaq. Bəli, dünya təmasına inə bilər, qədr-gezəsi gələ bilər, neyse inə bilər Allahın izni ilə, o üzrə məlum deyil. Amma insanın yanına gəlməyəcək. Qəhinə bir daha insanın yanına gəlməyəcək.